Йду, сказав я після тривалої мовчанки. Але ж він згодився й до Катюш, нагадав на штабу. А сьогодні передумав. Ото тільки висота мене мучить. Так от, земляче, до Катюш передумав, а до нас ідуть лише добровільно. «Тому в тебе, – поглянув на свій годинник, – є ще час подумати. Воля твоя. Можеш і до Катюш. Радисти тепер скрізь потрібні. Без радіо, без справжньої розвідки неможливо вести війну грамотно, а відтак її не можна виграти. Тепер ти розумієш свою місію у тилу військ противника, якщо даси згоду». Не до кінця, але трохи розумію. Твоя робота може врятувати від загибелі полки і дивізії. Допоможе штабовій фронту і ставці вирішити на фронті великі діла. Ось так. А поки що йди. Гуляй собі. не думай. Повернеться через шість годин з остаточною відповіддю. А солдатам своїм скажи, що ми питали, як вас тут годують. Утрутився в розмову другий підполковник. Так вони й повірять, — заперечив я. Солдати знають, що пайка в запасному полку не добавлять. Інший підполковник якось пильно дивився на мою ліву руку і кивнув головою. Татуюровка якоря особлива прикмета, і перезернувся з підполковником-земляком. На третій місяць війни на фронті хлопці викололи на згадку про Балтійський флот. «Це вже гірше», зауважив земляк-підполковник. «Без якоря тебе б можна було нарядити у Писарчука управи, дати фальшивий паспорт і ніхто б не знав, що ти з другого боку фронту. А знаєш, хто такі матроси в очах німців? 41-го. Шварце Тойфель. Чорні дияволи. Але чого це я повинен там показувати свою ліву руку? У праві ж у мене буде не лише фальшовий паспорт, а й пістолет, сказав я на своє виправдання, або граната. Підполковники і надштабу перезирнулись. Моя відповідь, здавалось, їм сподобалась. «Іще одне», – стишив голос підполковник земляк. «За всіх обставин полон у парашутистів, а в радиста особливо, виключається». Це означає, товаришу молодший сержант, що там, де ви будете, нема ані частини, ні госпіталю. І тому кожна рана в ногу, в груди, живіт. Він помовчав, дивлячись у моє обличчя, і додав. Смертельна. Пригадався меч Непран, який відмовився іти у розвідку, сказавши, я ще почекаю. Непран бачив смаленого вовка в підводному човні, коли той лежав на ґрунті, а екіпаж задихався від нестачі повітря. Але там доля в одного, як і усіх. Звичайно, Непран знову пішов би на підводний човен, якби запропонували, або ж на катер чи на Однак ситуація у парашутисті в Тут кожному своє а декому і смерть від власної кулі. Себто я повинен добити себе, якщо мене тяжко поранять. Угадав я незакінчену фразу чорнявого підполковника і подумав. Молодець, що одразу не стелить м'яко, а ріже правду, хоч якою страшною вона не є.